Бо ж застерігав пророк. Ті, хто слідує за пристрастями, хочуть відхилити вас великим відхиленням. Для хасиків дорозі досить вірної охорони з Явнухів і досвідченого Міхмандара, який щойно супроводжував її султанську матір. Уперше від того дня, коли, зійшовши з кадри, я сіна маги ступила на царгородську землю, Роксолана виїжджала із столиці. За брами сиралю, за пощерблені мури І залиті холодними зимовими дощами Ріки на простір, на волю Якби могла, впала б на коліна Вглизяв у холодну глину І молилася всім богам на світі Її уста впивалися вітром волі Серце рвалося з грудей від щастя і захвату Лише тепер усвідомила, яка вона молода Всього лише двадцять літ, і як багато щастя могла б зазнати в житті, якби мала те, чим володіє безліч людей на світі без ніяких зусиль – волю і рідну землю. Не мала ні того, ні того. Змушена була виборювати собі волю по крихті, а замість землі рідної вдовольнятися чужиною, лихою і жорстокою, яка вже стала вітчизною для її дітей. Двадцятилітньою мала вже троє дітей, її діти – султанські діти, і вона коло них – султанша, володарка цієї землі, в яку приведено її рабинею. Порятунок, опора, надія – тільки в дітях. Корчилася від самої думки про те, яких принижень зазнала в цій землі. Пригортала до себе дітей, не відпускала й на мить. «Рятуйте мене! Порятуйте! Вознесіть!» Перед від'їздом зустрілася з Валіде. «Чи не затяжка дорога для недужого Мехмеда?» – спитала султанська мати. Хотіла б лишити первонародженого в Сиралі, віддаючи Роксолані її недоносків. «Султан хоче бачити всіх своїх дітей?» – намагаючись надати голосові ласкавості, відповіла Роксолана – його величність скучив за своїми дітьми. Надворі зима, нагадала валюде. Хіба воля його величності має узгоджуватися з порами року? Сини Падешаха належать державі, терпляче пояснила султанська мати. А хіба держава не там, де Падешах? Знову пертим запитанням відбилася від неї Роксолана. Чи, може, ми з вами станемо противитися царственній волі його величності? Валіде промовчала. Відступилася. Не пробувала навіть посилатися на Коран. Може, і про Мехмеда заговорила лише для годиться, Все ж побажала щасливої дороги і застерегла служебок, щоб не простудили султанських дітей. Чотириокий теж проводжав. Як завжди мовчки, тільки зирив своїми очиськами недовірливий вороже. Але що та ворожість, коли вона лишалася за брамами бабу Саади і за брамами царгорода? Роксолана виїздила через задірне капу. Попереду вже було послано десять великих повозів, запряжених волами, з усім необхідним для подорожі, посудом і провізією килимами, постелями, баранами і курми в клітках, сіном і вівсом для коней, навіть із дровами. Бо в ханах і караван-сараях не було нічого, крім чотирьох стін. Східні люди гидували користуватися чужими речами. Кожен віз із собою все своє. До того ж нужденний побут кочовників за тисячоліття навчив задовольнятися якнайменшим. Окрім того, коли б у караван-сараях зберігалося своє начиння, килими, міндери, довкола них неминуче збирався бруд. Цей розсадник страшної чуми. А так досить було побризкати кам'яну підлогу та промести її віничком, і місце для нічлігу готове. Волові запряги з людьми міхмандара, які мали готувати місця для відпочинку султанші і її двору, відправлено за три дні поперед урочистого кортежу. В досвіта того дня, коли Роксолана мала покинути Сираль, вулицями Стамбула від Айя Софії до Едірне Капу промчали кінні султанські кабіджії.